Co teď vykládáme, to bude důležité. Jestli to nepochopíte teď, třeba to pochopíte později. Čím, se zlatlo, že, povíte, že nikdy. <laughs> <laughs> Protože je to vlastně skoro poslední projev, jestli to není vůbec poslední, předposlední. Tak a protože máme tu knížku, tady tu sutru rozvázání uzlu, a sutra rozvázání uzlu je základní písmo, základní sutra jogačárové školy. No a my se učíme meditaci, pochopení meditace z hlediska cesty Bodysatry. Ale aby jsme pochopili cestu bodhisattvy musíme pochopit cestu žáka. Hm? To je důležité pochopit. Cesta žáka je základ pro naše poznání buddhismu, protože tam se nachází veškeré základní učení. A bez toho základního učení ani ta recitace Sutry srdce, že forma je prázdnota, prázdnota je právě forma, počitky a stejně tak počitky a tak dále, a že stejně je to tak pro vnitřní smysly, pro vnější objekty a pro vnitřní smysly vnější objekty a vědomí, Čili jednoduše řečeno, vše může vyvstat díky prázdnotě. Hm? No a teď specifika yogačáry je, že tato prázdnota právě je vědomí samotné. Aby jsme pochopili prázdnotu, máme jedinou, jako jedinou složku naší zkušenosti. Musíme pochopit vědomí. Pochopení vědomí je cesta. A z hlediska, vlastně, ať už věříme v jakýkoliv druh, bodhisattvovské praxe, z hlediska praxe bodhisattvu, pochopení vědomí je cesta. Jiná cesta neexistuje k pochopení reality jakožto jediné pravdy. Jaké pravdy? Pravdy takovosti. Hm? Teď už ve Vanderlingu jsem se zmínil, čarová meditace má vlastně pět kroků. A to jsou kroky, které se navzájem doplňují, stejně tak, jako jsme se učili o meditaci na dech. Tam taky se ty kroky vzájemně doplňují. Nemůžeme rozumět meditaci na dech, pokud nechápeme ty cvičení, které jsem vysvětlil, a ty... Brány, krásné brány, které jsem vysvětlil, jako jeden proces. My oddělujeme, aby jsme pochopili celek. Teď je, probuzení je vlastně stav pochopení všeho v rámci celku. Právě proto, ty věci, které jsou oddělené, se zdají být nereální. Teď, ve stavu nevědomosti, ty věci, které jsou oddělené, se nám zdají být jako něco, co skutečně existuje, co tam je. Co tam je odděleno od vědomí samotného. Je to tak? Vidíme to stejně? No a to je základ naší nevědomosti. No a naše zkušenost z hlediska pochází z vědomí samotného. Protože kromě vědomí, když nemáme vědomí, nemůžeme poznat nic. Zkušenost pochází z vědomí samotného. A jestliže meditujeme, to je důležité pochopit, to ne, v tom se to liší od teravády. Nejprve poznáme, že objekt meditace musí být mentální objekt, protože objekty pěti smyslů. Objekty pěti smyslů jsou svojí náturou. my musíme mít nějaký koncept nějaké jméno nějakou větu nějakou pojmenování nějakou hlásku aby jsme udrželi vědomí na objektu je přirozenost pěti smyslu že Jestliže okon, jestliže barva na nás, udělá, na nás udělá impact, vědomí běží, mysl běží k barvě. Jestliže na nás, v momente, kdy na nás udělá zvuk, impact, tak mysl běží ke zvuku. Co udělá impact, tam pět smyslů běží. A okamžitě, když je impact někde jindem, tak běží zase někam jinam. Hm? A stejně tak i v barvě, jestliže udělá na nás jedna barva impact, tak tam mysl běží. Jestliže udělá další impact, tak tam mysl běží k další barvě a tak dále. Hm? A tak se mysl pohybuje. Hm? To je třeba poznat. A normálně my nepoznáváme že tento pohyb vlastně je něco, co myslí samotné. Co vystává v mysli samotné. Hm? Protože my nevidíme, že nemáme zkušenost hluboké koncentrace a nevidíme, že vlastně. Všechny myšlenky, které vystávají v naší mysli, jsou, na za, jsou vlastně prapanča. A z prapanča pochází základní vědomí. Co je to prapanča? Hm? Slyšela Katka ten termín? Hm? To je důležitý termín. Hm? Jestli chápeme prapanča, chápeme, jak vědomí pracuje. A to je i v teromádě, mluvíme o prapanča, papanča v páli. Hmm? Prapanča znamená, že naše věmy se rozšiřují na základě eh, prání, chtivosti. Hmm? Tomu se říká prapanča. A proto hledáme dál objekt v řetězích, Myšlenek. Myšlenky jsou jako řetězy, hm? kde jeden člen navazuje na druhý. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? No a to všechno vlastně je i A to je prapanča. My hledáme něco, co je založeno na absolutní fantazii. A z této fantazie, z této prapanča vzniká dojem jakého já. Právě proto... V meditaci, tak jak je vysvětlena v yogačáre, je velice důležité se naučit, to je proces šamata, se naučit posadit vědomí na objekt hm? rovnoměrně. Jestliže posadíme na vědomí na objekt rovnoměrně, co se stane? Hm? Vědomí zůstává u objektu. Jestliže není rovnoměrně posazené na objekt, tak se vystane prapanča. Vystane rozšíření věmu na základě prání. No a samsára, neboli stav přechodné existence, je v buddhismu, ve všech směrech buddhismu, i v Joze, nakonec. Na základě chtění, prání. Hm? My se přejeme, proto hledáme. Hm? Vidíme to stejně. No a z hledání se stále hledáním stále rozšiřujeme naše věmy a tím rozširujeme též naše pocity. Hm? Je to tak? Rozšíření věmu je rozšíření pocitu. Pokud nemeditujeme, tak my nevidíme tento proces jako nežádoucí. Nemůžeme ho vidět jako nežádoucí, pokud nemeditujeme ale vidíme ho jako nežádoucí, jestliže máme schopnost položit vědomí na objekt rovnoměrně. Hm? Čili praxe meditace, ať už meditace šamata nebo meditace vipassana, je vlastně úsilí položit Mysl na objekt, rovnoměrně. Buď na základě moudrosti, která pak objekt analyzuje, nebo na základě koncentrace, která pak má za úkol zůstat u stejného objektu. To znamená, že v minulosti, teď a v budoucnosti my udržujeme stejný obraz objektu. Hmm? To je šamata. A to je vysvětleno v tradici yogačára, vůbec v tradici severního buddhismu, jestliže budete se učit meditaci do Tibetu nebo do Číny. Ne tedy v tradici Zen, nebo v tradici zokčen, ale v tradici... Tam... Ale taky, jestliže učí postup v meditaci, budu tak učit. Mluvíme o devíti krocích, které se jmenují čita stity, devít, devíti krocích v, po, v, v procesu položení hm, vědomí na objekt rovnoměrný. Jestliže položíme Mysl na objektu měrně. To je devátý krok nazývá se samády. Hm? Samá Později můžete nastudovat, hm? stapajaty, sam tápají, a vastapayati, ufa stapají, damayaty, hm? šamajaty, upašamajaty. Ekotika, o ty Devět kroků šamaty. V těmto krokům se, se říká pokrok vědomí v procesu šamaty, v procesu pokládání vědomí na objekt rovnoměrně. No a teď pokusíme se chápat realitu na základě filozofie jogačáry. Veškeré objekty pocházejí z vědomí samotné, protože bez vědomí si nejsme vědomí ničeho. Proto vědomí se nazývá vědomí. A úkol jogína je pochopit vědomí. Protože vědomí je základ naší zkušenosti. Jestliže chápeme základ naší zkušenosti, můžeme ji řídit. Jestliže nechápeme základ naší zkušenosti, vnější objekty řídí nás a ne my vnější objekty. Hm? Tím pádem jsme prostě je a jednoduše obětí našeho mechanického myšlení. Hm? Automatického myšlení našich zvyků a ty zvyky mají nějakou bázi a to, ta báze to je vědomí. Hm? Jiná báze pro naše zvyky není. A zvyky řídí to, čemu se říká samsárické vědomí. Hm? Jestli máme dobré zvyky, máme dobrý život, jestli máme špatné zvyky, máme špatný život... Hm? A ty zvyky potřebují nějaký podklad. No ten podklad to je vědomí. V tom vědomí se všechno skladuje. Hm? Proto si můžeme pamatovat na věci, co jsme dělali v minulosti. Kdyby se to neskladovalo, tak si na nic nepamatuje. Je to tak? No a teď, jelikož vše pochází z vědomí, a to je zkušenost, kterou musíme udělat. A z jakého vědomí? Z vědomí, kterému se říká Alaya. Alaya hm? znamená se sanskritského kořene lín, to znamená vlastně vědomí, který se lepí. My jsme ve stavu samsárické, protože naše vědomí se lepí. Hm? Když se nelepím, tak jsme budhové. Ale my nevidíme, jak se naše vědomí lepí. Lepí na subjekt, lepí na objekt. My to nevidíme. Pokud se nedostaneme do stavu hluboké koncentrace, kde jsme schopni položit... Objekt, mysl rovnoměrně na objekt. Hm? Pak vidíme, jak se vědomí lepí, protože vidíme, že naše myšlení je absolutně, absolutní nesmysl. Hm? Absolutní nesmysl. Myšlení prostě nedává smysl. Pokud není založené. Na bezprostředním poznání objektu. Hm? Ale naše vědomí není založené na bezprostředním poznání objektu. Naše vědomí je založené na našich zvykcích hm? a to my nevidíme. A jak to uvidíme, že položíme vědomí hm? rovnoměrně na objekt, a vědomí tím pádem bude. Přizpůsobí to, že jsme ve stavu odpojení a jasnosti. Hm? No pak vidíme, že všechny mysli, co vycházejí, vlastně vycházejí z prání. Hm? Když si nic nepřejeme, tak žádné mysli nevídou. Hm? My si musíme něco prát, aby myšly. vyvstaly. A vystání myslí je na základě obrazů, které vytváří vědomí samotné. Jako ve snu. Jaká je situace ve snu? Vědomí vytváří obrazy no a, a běží za nima. Je to tak? Hm? Vidíme to jasně? No to samé se děje v tom, co my nazýváme skutečnost. To jež mysl Vytváří obrazy a my běžíme za nima. Hm? Vidí to Katka jasně? Hm? My běžíme za nima, protože naše vědomí se lepí. Když se nelepí, tak my neběžíme za tím obrazem. Hm? Vědomí se lepí, proto běží za tím obrazem. Hm? Čili vystání mysli je vystání obrazu a vystání obrazu je vystání konceptu. Hm? Vidíme to jasně? No a teď, jelikož vše my máme zkušenost, že vše vyvstává v mysli, protože meditujeme a medit objekt meditace První musíme poznat, že objekt meditace je mentální objekt. Pak můžeme přijmout tézy, že nejenom objekt meditace je mentální objekt, ale všechny objekty jsou mentální objekty. Hm? Protože my ty objekty už, když něco vidím, vidím stůl, no tak už vidím koncept. Je to tak? Zeptej se mu, co, co vidí, ten bude mít jiný názor. Hm? Čici či, Bubu? Čici či, Bubu. Čici, či. či, či. také bude mít jiný názor. Hm? Ryba bude mít také jiný názor. Hm? Proč? Hm? Jiná karma, hm? Jin, Jiná karma je jiné koncepty, hm? bubu má taky koncepty? To není, že nemají koncepty. A Čiči či, Bobu taky cítí, taky vnímá, některé věci vnímá daleko senzitivněji než my. Hm? Ale mají jiné koncepty. Jiné koncepty, to je jiná karma. Hm? Ale my naše vědomí obsahuje karmu nekonečný karmy. Proto my máme, my můžeme též pochopit, co si čiči myslí, co si či, či byslí, co, si, hm? co si ryby myslí, hm? můžeme pochopit. No a teď Jelikož vše přichází zvědomí, tak máme dva objekty meditace. V analytické meditaci my rozlišujeme objekt a v meditaci utišení my se snažíme zůstat u stejného obrazu. No a teď my můžeme používat tyto dva přístupy k meditaci podle potřeby. Hmm? Jestliže mysl je rozrušená, protože má prání, protože má nevoli, protože je rozrušená jako taková, protože má vyčítky, protože má pochybnosti, hmm? no tak my potřebujeme ji usadit na jednom obrazu. Je to tak? Když ji neusadím na jednom obrazu, tak se bude podílet na nekonečných řetězech myšlenek, které jsou vlastně hledání nic jiného. A to je na základě rozšíření věmu a rozšíření pocitu. Rozšíření věmu a rozšíření pocitu dělá právě mysl nestabilní. Hmm? vidíme to jasně hmm? Zuska je tam když pracuješ s dětma vidíš to absolutně jasně hmm? to jsou zákony tak to běží u dětí je to daleko jasnější než u dospělých proč? protože v nich ty zvyky ještě nemají tak hluboké koreny. Proto reagují spontánně, když to my už reagujeme daleko víc automaticky, než spontánně. Hm? Protože zkos, ty zvyky zkostnatěly. Hm? Proces stárnutí je ten proces zkostnatění zvyků. Pokud nemeditujeme, no tak pak to jsou ty deprese a nejistoty. Hm? Čili my, jelikož chápeme, že všechny obrazy pochází z vědomí, no tak my můžeme do vědomí dát Obraz, který potřebujeme podle potřeby, jestli naše mysl klesá, potřebujeme rozlišit obraz, aby se zvedla. Hm? To je všechno popsané v šesté kapitole. Hm? Jestliže je mysl rozliši, rozrušená, potřebujeme obraz, u kterého se mysl může usadit rovnoměrně. Nechat ten obraz v mysli tak dlouho, pokud toho není schopna. Hm? No a tak můžeme balancovat. Hm? Meditace šamata a meditace vypašena je oddělená v teravádový tradici, hm? kdežto tato tradice zdůrazňuje, že ji nemůžeme oddělit. Protože všechny objekty pochází z mysli. A my se učíme meditaci, proto se učíme používat ty obrazy, které vychází z mysly. My žijeme ve světě obrazů. A my se učíme meditaci, je používat dle naší potřeby. Tím pádem my se učíme, aby ne objekty mávaly myslí, ale aby mysl mávala objekty. To je ta svoboda. Ta svoboda pochází jedině z pochopení mysli. A rahat má tež pochopení mysli, ale chybí mu pochopení. Mysli jako jednoty, ve které se vše nachází jako takovost. Protože analyzuje jinak, má jiný přístup. Právě proto, jak už jsem se zmínil, první je jasný koncept, pak je jonš manasikárna. Pak je trénink v pozornosti na základě reality. Pro arahata, ta vnější realita, je skutečná. Stůl, to. oheň, jakožto voda, jakožto hlavně země, jakožto věm, Vibrace je skutečný. Hm? Pochází z objektu samotného. V pochází z vědomí samotného. To neznamená, že tyto jevy neexistují, ale existují pouze a jen v relaci s vědomím, k vědomí. To znamená, že existují. Ale pro nás existují, proto jsem začal vysvětlovat jisté principy yogačáry v první kapitole, která vysvětluje vlastnosti, reality, jako abhuta parikalpa, jako neskutečnost subjektu a objektu. My nemůžeme popřít tuto neskutečnost subjektu, ale objektu, protože nemůžeme popřít, že ty objekty naší pozornosti tam nejsou. Jestli to popřeme, tak máme problém. Ty objekty tam jsou, ale ty objekty tam jsou v rámci prázdnoty, která patří vědomí samotnému. A na to meditujeme. Katka to vidí? Jinak dneska se lidi učí Mahajánovou meditaci, ale je to nejasné, protože tyhle ty základní principy chybí. Hm? Teď to je stejné ve všech školách bodhisatovské cesty. Rozdíl je jenom ten, že yogačára věří v skutečnost vědomí, v madhyamika nevěří nic, ve žádnou skutečnost ne, kromě prázdnoty samotné. Prázdnota obsahuje všechny skutečnosti právě proto je plná. No a aby jsme poznali plnou skutečnost z hlediska yoga my potřebujeme nějakou, nějakou podložku. Nějaký základ no a ten základ je vědomý. No a to je. Čili celá meditace není nic jiného než poznání vědomí. A poznání vědomí my můžeme poznat vědomí jedině, jestliže jsme familiérni se stavem hluboké koncentrace. Proto se yoga čára jmenuje yoga čára. Yoga je samády. A Čára znamená činění. Činění joginu je samády, je hluboká koncentrace. V této hluboké koncentraci pak, jestliže vystane myšlenka, je si vědom toho, že ta myšlenka vystává z prapanča, z těch obrazů, který máme ve vědomí a který potom rozširují naše vnímání a naše pocity. No a teď, že praktikujeme jogu, my, se, my to pozorujeme, ale neidentifikujeme se s tím. Tím pádem získáváme to, čemu se říká intuice. Tomu zenu se tomu říká satori. Hmm? to je okamžitá intuice do toho, že vlastně, ať si toho jsme vědomí, nebo nejsme si toho vědomí, my jsme v jedné skutečnosti. Ve které skutečnosti? Té skutečnosti, která se nedá uchopit. To, co chápeme, to jsou ty obrazy vědomí. Hmm? Jako vesnu. snu, na no teď on, hlupák, ten se stotožňuje s těmito obrazy, vědomí. Moudrý muž je pozoruje jako něco, co je neskutečné. No a tak ta samata se stává, jelikož získáváme schopnost, Zůstat u objektů, který chceme analyzovat. To je vypašané. To je vysvětleno v této knižce. Tři kroky vypasané, šest objektů vypasané a tak dále. Teď nemáme čas na toto vysvětlovat. Hm? Jaké jsou tři kroky vypasané? Podle této knižky, podle yogačárový tradice. První poznáme, Báši ta arta. První poznáme, že je rozdíl mezi bezprostředním poznáním objektu a pojmenováním objektu. Hm? Je to jasný? My, naše myšlení, Začíná většinou pojmenováním objektu. Nezačíná bezprostředním poznáním objektu. No a tím pádem my si nejsme vědomí, že ten objekt pochází z mysli, ale my identifikujeme ten objekt s tím jménem. No a právě proto ten objekt získává soliditu. Něco, na čem mysl pí, co může uchopit, na co se může nalepit. Je to tak? Když to nepojmenujeme, tak se na to nenalepí. No a co vzniká? Chaos. Teď je, my se báníme tomu chaosu, proto pojmenovávám. Ale právě z hlediska jogačáry poznání toho chaosu je velice důležité. A to může jedině nastat, jestliže máme schopnost položit vědomí rovnoměrně na obě A co je Na První pochopíme, že báši ta to to, co... Význam toho slova, který na realitu dáme, je jiný než bezprostřední poznání reality. Hm? No a další krok je hledání. Pariéšen. Pak my hledáme, což je vytárka. Vitarka je to, co vede vědomí k objektu vede vědomí k objektu, tím pádem ho může rozlišit. Jestliže nevedeme vědomí k objektu, my ho nerozlišujeme. Hm? A jestliže se to rozlišení stane jemné, tak mysl se zase usadí u objektu. Hm? Čili ať už používáme vypasanovou metodu, ať už používáme Samatovou metodu my musíme položit rovnoměrně mysl na objektu, pak můžeme objekt buď analyzovat, anebo jít do skutečné šamaty. Co je skutečná šamata? Skutečná šamata je, když objekt se stane Vědomí samotné, které se nehýbe. A tento stav je velice důležitý v, v Mahajánové meditaci. Familiarita s těmto stavem vlastně vede k poznání nejvyšší reality. Protože poznáme, že to vědomí, které se hýbe, je vlastně vědomí, které vychází zase z vědomí samotného. Hm? Tak samata a vypasana se doplňují. Hm? Jedna realita. Když se vědomí hýbe, tak je to vypašana, když se vědomí nehýbe, tak je to šamata. A získáváme jistou intuici jedné reality, jedné takovosti. No ale ji realizovat to není tak lehké, ale získáváme jistý přehled, co nám brání a jak to odstranit. Hm? No a prohlubujeme meditaci. Prohlubujeme meditaci tím, že prohlubujeme ten zvyk hm? vědomí bez myšlení. Hm? A tento zvyk, když se stává přirozený, no tak začínáme chápat přirozený stav. Vědomí, skutečné vědomí, jenom odráží objekty. Nelepí se na objekty. To vědomí, které se lepí na objekty, to pochází z karmického vědomí. A to karmické vědomí vytváří subjekt a objekt. Jakmile se objeví karmické vědomí, objeví se ten, kdo objekt pozoruje a objeví se to, co je pozorované. Hm? No a jestliže meditujeme na vědomí, to, to, co je pozorované, to jsou obrazy, které vědomí vytváří. Muco vytváří jiné obrazy, či jiné obrazy. Hm? Je to tak? Ryby vytváří jiný obrazy, bohové vytváří jiný obrazy. A naše realita je definovaná našimi koncepty. Příliš mnoho informací vede k čemu? Tak když už je tady ta knižka, tak ji čtete, čtěte pozorně, třeba přijde nějaká ta intuice. To je vlastně, proč je to tak cený? Protože to je vlastně přechod z pochopení teravadové meditace do pochopení mahajánové meditace. V dnešních metodách Mahajánové meditace, které jsou populární jako Zen a tak dále, ten přechod není vůbec jasný. A bez toho přechodu my praktikujeme Zen, praktikujeme Dzokčan, praktikujeme Mahamudu, ale vlastně nechápeme, co děláme, protože nemáme tu teoretickou bázi. Právě proto yogačára tvrdí, že začínáme tou teoretickou bází, pak praktikujeme pozornost, která má základy v realitě skutečné, tak jak je. A ta realita je, že vše pochází z vědomí, že praktikujeme cestu bodysatvy. No a pak praktikujeme meditaci s objektem, aby se mysl učila schopnosti posadit rovnoměrně na objekt a zůstat tam přirozeně. Hm? No a pak se pak chápeme bezobjektovou meditaci, meditaci bez objektu. Hm? No, jestliže chápeme meditaci bez objektu, hm? tak máme přístup k poznání nezrozeného. No to je Mahajanovi, Mahajanová realizace. Jestliže poznáme bezprostředně a přijmeme stav nezrození, tak najdeme svobodu v mysli. Jinak naše mysl je absolutně vázaná na naše zvyky. Vidíme to jasně, Katko? Hm? Tak když už máme tu knížku, tak bych to měl vysvětlit, protože pak to začíná být pomalu, pomalu jasný. Hm? Tak nastudujeme. Možná jednou můžeme si přečíst nějaký traktát, hm? aby jsme to lépe pochopili, jako yogače a Teď Madhyanta Vibhanga analýza střední cesty. Hm? No a věci pomalu, pomalu se stávají jasnější. Když se věci stávají jasnější, tak naše pozornost k objektům se mění. No to je jeden proces. Pozornost k objektu se mění, protože my začínáme vidět, že vědomí jako podklad naší zkušenosti hm? Ne objekt. Hmm? Když poznáme vědomí, poznáme všechny objekty. Protože vědomí mi musí odrazit. Hmm? Dobrý, příliš mnoho informací. Hmm? Jak to vidí Román? Dobrý. <tějí výborní> <tějí výborní> <tějí výborní> No, tady se střetávají, že Roman studoval eh, eh, trochu, a vedanta. Tady se ty eh, nedualistické přístupy doplňují. Hm? Vlastně se nám jedná no, i, i, o jednu moudrost. Hm? Moudrost čeho moudrost, poznání snů, ve kterém žijeme, to je stejný Advaita Vedanta, to je stejný Vyogačana. Je to tak? Jestliže poznáme sen, ve kterém žijeme, tak začíná mít pocit, že sem nepatříme, Když sem nepatříme, tak můžeme fungovat bez problému. Hm? Hm? Jak to vidí Zuzanka? Hm? Můžu se No jasně, Igor, jsi nespomínal tu advantu, tak mě napadá taková otázka, že v některých těch metodách se hovoří o stopování alebo pozorování vzniku myšlenky, alebo zániku myšlenky. Co se týká například s tou Advajitou? No, no to, je podobný. Naším, rozprával no, to je podobný. to je podobný. Nakonec ta Advajita Vedanta je úzce spojená s filozofií Nagaržuny. Učitel Gauda Gaudapada napsal Agama Šastran on, on tam Jedný citát za druhým od Nagarjuna, aby vysvětli Brahma. Teď v té tradici Advaita Vedanta se to nazývá Brahma, ten podklad všeho. No a v yogačáre se to nazývá skutečné vědomí. Ale ty, ten základ je podobný. Protože to skutečné vědomí nebo ten Brahma není dualistický. Dualismus přichází z čeho? Z tý, toho karmického vědomí. Hm? No, to jsou tajemství mezi zemí a nebem. Pomalu, pomalu je budeme luštit, no a pak všechno se stává zajímavější. Hm? Jak to vidí Míša? Hm? Tak studujeme, <laughs> tak, praktikujeme, no a jeden život nestačí. Musíme se naladit na dlouhý proces poznání. Hm? Hmm? ...tak želva nakonec se tam dostane dřív než zajíc. Je to tak? <laughs> Proč? Protože má jasno... ...zajíc běží jak pomatený. <těk> tak dobrý dáme přestavku aby. Právě proto v teravádový meditaci většinou meditující jsou deprimovaní, protože když poznají, jaký je chaos, je naše myšlení. Hm? Ale v Mahajanový meditaci ne. Ten chaos ukazuje právě cestu. No a v teravádový meditaci my se snažíme z toho chaosu nějak dostat, hm? tím, že kontrolujeme obě, kontrolujeme vědomí. Hm? No pak je to jiný zase. Je to tak? Ten přístup je jiný. To neznamená, že teravádová meditace je špatná. Naopak je výborná. Je podklad všech meditací. Ale... Má své omezení. Proto to, jaký máme přístup, jakou máme modit, mod, motivaci, rozhoduje naše jednání. No a v terevádově tradici, když jdete do Burmy, Kuba byl v Burmě, v plnom mnichu chodí jak kyselé okurky. <laughs> Na no umájanovi meditaci to mněž nedělá. Proč? Protože mají jinou motivaci. Je to tak? No a ty lajici taky jsou tak vedení, aby už viděli s obliče kyselé okurky. <laughs> Ale když chápeme, tak nemusíme mít v obličech kyselý okolo. No Na to je dobrá čínská filozofie. Lao Tzu říká: Právě z chaosu přichází pořádek. Hm? Hm? Z poznání chaosu. Z poznání tmy přichází světlo. Hmm? spoznání jen přichází Jan